וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר, ולעמסה בן יתר, ויהרגם, ויישם דמי מלחמה בשלום, וייתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו. ועשית כחוכמתך, ולא תורת שבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחנך, כי כן קרבו אלי בגורחי מפני אבשלום אחיך. והנה עמך שמעי בן גרה, בן הימיני מבחורים, והוא קיללני כללה נמרצת. ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואשבע לו בדוני לאמור, אם אמיתך בחרב. ועתה, אל תנקהו, כי איש חכם אתה. וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שבתו בדם שאול.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 ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע, אם שלמה, ותאמר, השלום בואך, ויאמר, שלום. ויאמר, דבר לי אלייך, ותאמר, דבר. ויאמר, את ידעת, כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותסוב המלוכה, ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. ועתה, שאלה אחת אנכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי, ותאמר אליו, דבר. ויאמר, אמרי נא לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה, לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כסאו, וישם כסא לאם המלך, ותשב למינו. ותאמר, שאלה אחת קטנה אנוכי שואלת מאיתך, עלתה שבת פניי, ויאמר לה המלך, שעלי עמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישק השונמית לאדוניהו אחיך לאישה, ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישק השונמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה. וישבע המלך שלמה באדני לאמר, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ועתה חי אדוני אשר הכינני וישבני על כסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דיבר כי היום יומת אדונייהו. וישלח המלך שלמה ביד בנייהו בן יהוידע ויפגע בו ויאמות. ולאביתר הכהן אמר המלך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 למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית עלי בשילו. והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטה אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטה. וינוס יואב אל אוהל אדוני, ויחזק בקרנות המזבח. ויוגד למלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל אדוני. והנה אצל המזבח. וישלח שלמה את בניהו, בן יהוידע לאמור, לך פגע בו. ויבוא בניהו אל אוהל אדוני, ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא, ויאמר לו, כי יפה אמות. וישב בניהו את המלך דבר לאמור, כה דיבר יואב וכה ענה אני. לו המלך, עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו והסירו תא דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי. והשיב אדוני את דמו על ראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו ויהרגם בחרב ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר צבא ישראל, ואת עמסה בין יתר, שר צבא יהודה. ושבו דמיהם בראש יואב, ובראש זרעו לעולם, ולדוד ולזרעו, ולביתו, ולכסאו, יהיה שלום עד עולם מעם אדוני. ויעל בנייהו בן יהו ידע, ויפגע בו, וימיתהו,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 אנו ואנה, <וענה> והיה ביום צאתך, ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע, כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר, כאשר דיבר אדוני <כאשר דבר> <כנעתי> המלך, כן יעשה עבדך. וישב שמעי בירושלים ימים רבים.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 ויוגד לשלמה, כי הלך שמעי מירושלים. גת ויישוב, וישלח המלך, ויקרא לשמעי, ויאמר אליו, הלא השבעתיך, אדוני, ואעיד בך לאמור, ביום צאתך, והלכת, אא ואנה, ידוע תדע, כי מות תמות. ותאמר אלי, טוב הדבר, שמעתי.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 וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם. ויצב המלך את בניהו בן יהוידע, ויצא ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה.